רדיו קסם, 106 FM. ושש... רדיו קסם, 106 שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת גם להזין לנו בשידור חי על ה-WW. אז למה אתם מחכים?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 מעל למסגדים עולה ירח, מעל ביתך עולים אורות נאון. ושוב שיחי יסמין נותנים פה ריח, ושוב אנחנו כאן מול השעון. ושוב יאל תבלילה מה ומדוע, ידיי בזרועותייך אוכח זאת, יש משהו מוזר ולא ידוע.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 כמה שהוא שיכור ולא מארק, וחם לא מן הספקים על האש, ושוב ידע מילה מה ומדוע, ידיי כאן במותנאי חוכחה זאת, יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר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 בשפתי בשפתותייך אחוזות, יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת, השרפים על המזח כבר עפו, והיה משתתק ונתן. זוהי ילדה, זוהי יפו, שחודרת כמו יין זהו. ברוכים הבאים לשעה השנייה. כן. עם אבי טולדנו, שלום אבי. בהפרש של שבוע. כן. ו... שלום אהרון, שלום אמירה. איך עבר עליך השבוע הזה? זה עבר מהר, זה עבר כל כך מהר, כאילו עברו כמה דקות, זה מדהים. כן. טוב, בשעה הראשונה, בשבוע שעבר... טוב, שלום לכל המאזינים, אני חייב להגיד שלום עוד פעם. בוודאי. זה לא אותם המאזינים? אולי כן. אותם מאזינים שממשיכים איתנו מהשבוע הקודם. כן, היו בפריס כל השבוע כזה. <laughs> כן, שמנו אותם על פוסט. אה, אתם כמובן במעדן ויניל, ברדיו קסם 106. 106 הרדיו שמבטיח לכם רק קסם. ורק אורחים, אחד מקסימים. אחד. מקסימים. וכאמור, אבי תולדנו שוב כאן, ואנחנו פתחנו עם השיר שבעצם הציג אותו לקהל האזרחי, השיר. שבעצם פתח את הקריירה האזרחית שלו. נכון. שיר של יוסי גמזור ומשה וילנסקי. ומה אני אגיד לכם, זה שיר ש... שהפך להיות ניצחון. איך... האמת היא שאתם, רק בשביל הסיפור, אני חושב שאולי חלק כבר שמעו את הדבר הזה. השיר עף מהמצעד אחרי שבועיים. למה? כי ככה, כי חשבו שהוא לא טוב. הוא עף <laughs> עכשיו. אז... אני, אני אומר את זה לטובת כל האומנים הצעירים שמוצאים שירים לרדיו ושדוחים אותם, ככה לפעמים, שלא בצדק, לא להתייאש. לכל שיר יש כוכב. אז זה מביא וגורל. אותנו לשיר שאנחנו מיד נשמע. כי הזמר, שהשיר שלו עף אחרי שבועיים מהמצעד, וזה <אז> לא הפריע לו לעשות קריירה לא רעה בארץ, כן. באמצע שנות ה-70, אבי, אתה הלכת לנסות להרחיב את אופקיך, מה שנקרא. נכון. וקיבלת חוזה בברקלי, נדמה לי? באי.אם.איי.איי.איי. שזה... חברה גדולה, כן, שהקליטה לי אלבום עם אחד המעבדים הטובים ביותר של צרפת גם היום, שקוראים לו ז'אן מוזי. זוכ אני זוכר אותו מצוין, אבל גם בגלל העובדה שלפני כמה חודשים מתקשרים אליי. אני מרים את הטלפון, וזה ז'אן מזי שנמצא עם איזה חבר משותף שלנו. והוא אמר לי משהו שמאוד ריגש אותי, מאוד סמרר אותי. הוא אמר, תשמע, עבדתי עם, עם מיליון זמרים. הוא אומר לי, החוויה שהייתה לי איתך, עם השירים שאתה הבאת, שהיו כל כך שונים מכל מה שעשיתי עד אז, זה משהו שחרוט לי בלב, ואני מאוד מאוד... החמיא אה, לי המון וכולי וכולי. זה היה נורא נחמד, וזה איש שהיום עושה את כל המוזיקה לסרטים הכי הכי נחשבים בצרפת, והפקות מאוד גדולות. ז'אן מוזי, אני מזכיר אותו שוב. אנחנו נשמע שיר שנקרא איל פארק וז'ה תקונה דז'ה. מאוד פופי, מאוד, מאוד כיפי. אה, נדמה לי שאני כבר מכיר אותך. אה, סוג של אה, משפט פתיחה ככה לחזר. שירה שניים, נכון? כן. אז הנה, בואו נשמע. שפוט רחוקו... טעים, טעים, לא את השיר, מוישה. זה שיר נפלא, שיר נפלא. אנחנו פשוט טעינו בצד? בעיניי זה אולי אחד ה... הלכנים הטובים ביותר שכתבתי. זה שלי לך מודה מאבי. שם טרם בו מתן, לא קרזי סיר מושמם, אלמא פרנדרי פרלנמם, אל גידרם אלא דמא, אוה סיר מלמן, אוה סיר שיר המשפט הזה הוא סופו של תשובה לשאלה של אמירה, מה... איך זה שלא רואים את אבי במחאות כן, של, תשע... של הרומנים. אין ברירה, לא כולם מהסוג זה... כן, של איש, אני... לא איש, איש, איש, איש, איש בדרכו מבטא נכון? את עצמו כן, גם בתקופה נכון, הקשה הזאת. כמובן נכון. שבקלפי, אתה יודע, אני... יש לי את הדעה שלי, כן. את, ה... את התחושות שלי. ו... ו... אבל אתה יודע, אחד הדברים שלקחתי מאהוד מנור, זיכרונו לברכה, כשהיינו נפגשים תמיד, הוא אומר, היה אומר תמיד משפט, הוא אומר, אני מקנא באנשים שיודעים נחרצות מה כן ומה לא, מה שחור ומה לבן. הוא אומר, למה אני מלא תהיות? למה אני מלא שאולות? אמרתי לו כי אתה אינטליגנט. <laughs> זה הכל. אבל זה, כל... <laughs> זה נורא מתאים לאהוד, כי... <כן> <כן> uh, נכון. האיש, אני לא חושב שהיו לו אויבים... בכלל, מעבר. <עבר> תשמע, אני בקשר עכשיו, בדיוק עשינו עסקה עם עסקת פרסום, עם שיר ש, של אהוד ושלי, ואני בקשר עם עופרה כל הזמן, והיינו שכנים גם בלמד שנים, אז הייתי נכנס אליהם הביתה כמו בן בית, ו, ובאמת, הוא אה, אה, אה, איש, אה, אני לקחתי ממנו המון המון. אני, אני השלוות נפש, הרוגע, הסובלנות שלו, זה איש מקסים, מקסים, כמו שכל אחד היה רוצה להיות. כן, אני מאמין. אבדה גדולה. כן. <laughs> uh, ואתם uh, יודעים, הדברים, ה... או שאתם לא יודעים, אז עכשיו תדעו, שהדברים הכי uh, טובים צצים להם ככה כשהמיקרופון סגור. <laughs> והנה, שמענו סיפור נחמד מאוד על שרלז נבור. עכשיו בואו נזכיר ששרלז נבור, uh, הוא הגיע לארץ בזמנו, בשנות ה-70, כשאבי העלה מופע משיריו. ב-78'. ושרלוז נבור היה אורח uh, הכבוד, הכבוד uh, במופע. אורח הכבוד בפרימרה של מופע שנקרא לבוהם, משירי שרלוז נבור, כולם מתורגמים על ידי גם דודו טופז, זיכרונו לברכה, שתרגמת למאמה, שתי גיטרות, כמו שהם אומרים, שירים מאוד מאוד יפים. אה, אהוד מנור גם תרגם כמה שירים, כמו רק אתמול, והקומדיה, אה, השחקנים, ו... ויש שם תרגום של נעמי שמר, של שמעון בר, זיכרונה לברכה, וגם של נעמי שמר, כמובן, זיכרונה לברכה. המון אנשים נתנו יד ועשו תרגומים נפלאים, שעד היום השירים האלה הם באמת... כאן, כאן הם כאילו חלק מהזמר העברי. מהזמר העברי, זה לא... זה חלק מהזמר העברי. והנה, שרלז נבו עומד להגיע לארץ, הוא כבר... זה כבר בשנות ה... כן, כן. לפני כמה שנים, שלוש, ארבע שנים, נדמה לי, פנו אליי מידיעות אחרונות שאני... כתבה שאני אראיין את שרלז באתי mm -hmm. בשמחה, קודם כל, באופן אישי, אני, אתה יודע, <laughs> מחזיק ממנו כל השנים, והוא דוגמה למה אה, שנקרא, ל, אה, אה, בשביל כל, כל אומן, זה הקריירה שלו, מה, הערך האומנותי, כן. כל, כל מה שיש שם. אה, ובאמת התרגשתי לקראת העניין הזה, ואני מראיין אותו, הוא נמצא בשוויץ ואני פה, ובטלפון אנחנו מדברים. ואחרי באמת כתבה, כאילו, רעיון די ארוך, כי היה צריך למלא שני עמודים, אז <laughs> דיברנו על המון דברים, כן. על המון תקופות. ובין היתר, בסוף אני שואל אותו, אתה יודע, זה בון-טון לשאול כל אומן מה התוכניות שלו. ברור. עכשיו הוא בן 90 ומשהו כבר. כן. והוא עונה לי, תשמע, יש איזה שלושה אה, פרויקטים, או אה, אה, לעשות איזה אלבום <laughs> באיטלקית, או אחד בספרדית. או אחד בצרפתית, שוב, אבל אני עדיין מתלבט. ואני חושב לעצמי, אני בננות ירוקות כבר לא קונה, והאיש הזה עושה תוכניות לעוד עשר שנים, כאילו, אני אומר, משם כל כך הרבה עדות, כל כך הרבה אופטימיות, ואמרתי, כן. כך צריך להיות כל כן. החיים, עד, <עד> היום <עד> האחרון. אתה יודע מה, זה, זה מזכיר לי בדיוק, אני זוכר לפני שנים, ערכתי לי מישהו ספר, הוא היה בן 88. ואז, אחרי שאני בשלב שלי, לקראת סוף הספר, ואז הוא אומר לי, אני עכשיו מתחיל לכתוב את הספר הבא. <laughs> אז אני אומר, לא? לה... כן, למה מה לא? כן, אתה יודע מה, ואני לא. תשמע... אומר תשמע... לך, תשמע, כל הכבוד, כן, הוא, אבל הוא... תדע לך שבגלל, דווקא בזכות הה... השאיפה הזאת, ובזכות האנרגיות האלה, mm -hmm. הבן אדם גם חי בדיוק יותר, כך. יש נכון. לו למה. יש... מול מה לעשות, ובדיוק ו... כך, yeah. להמשיך להיות אקשן חמ... כל הזמן. חמי לשעבר, הוא בין 102, שיהיה בריא, אה, עד היום מנצח בכל תחרות ברידג' ב... בתל אביב, yeah, וזה yeah, מה שמחזיק אותו. לסלורוט היה פה אצלנו באולפן, אתה הכרת אותו כן, גם, הוא בין 100, כן? עכשיו השנה בין 100, כן? והוא פשוט עדיין יוצר. הוא כן. עדיין יוצא, יושב וכותב כל מיני תזמורים, וממש, כן. ומאה דברים נהדרים. כן. כל ש... הכבוד. יש תיאוריה שאנשים יצירתיים חיים הרבה יותר. כשהראש עובד, פשוט. כן. כשהראש עובד... צריך לתת ל לראש לעבוד, כי... צריך לכל ו כל הזמן לא להפסיק. כל הזמן לתת לראש לעבוד, באת, כל הזמן, ממש. מה אנחנו שומעים עכשיו? אנחנו אה, נחזור אה, לצרפתית, להיסטוריה. 아, או בצרפת. שאתה רוצה שנהפוך את הצד ונהמר על השיר הנכון הפעם. אל, כן, כן, אל, אני אל הייתי רוצה. עמנו? אוקיי, הפכת צד? כן. אז בוא... אי פרק שאתה קונה דז'ה. זה אמור להיות שזה מספר 2. אה כן, נכון, נכון, זהו. אנחנו עושים ניסיון נוסף. לא, לא, זה בסדר, הפעם זה זה. תשמע, יש רק שני צדדים, אפשר לטעות פעם אחת. ברדיו קסם 106, יש לפעמים הפתעות. זה... אתה מבין שיש שלישי, אה? זה מגיע, זהו, זה מגיע. תן ווליום, כי זה, בלי ווליום זה לא. כן, בסדר. C'est vrai que je te connais déjà Et je t'aurais même parlé quelques fois Que tu es celle qui m'est dessinée Tu m'attendais tout comme je te cherchais Que tu sauveras mes jours de l'ennui C'est une voyante qui me l'a prédit Et elle te voyait déjà אי אל תבואיין נשאר, דומה זו, מונ בוז'ור, פורלזים, מונ אמור, דומה זו, סנדטור, דומה זו, מוטושור, אי אל תבואיין ואימא שתבוא לשם באמת, מתאים להיום עם קצב כזה נהדר. אנחנו מאוד נהנינו גם מה-unplugged פה עם הפלסט. כן. <laughs> עכשיו, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> כמו שבתוכנית הראשונה, בשבוע שעבר, אנחנו דיברנו על, על שורשים, נכון. אז אנחנו גם הפעם עוסקים בשורשים, ו... אבי, כאן... ספר לנו על, על, על מרוקר. טוב, מרוקר למעשה, זה אחרי שעשיתי את התוכנית, התוכנית לטלוויזיה, את הסרט שנקרא בית לבן, לי, הייתה לי תחושה ש, שהיה צריך למצות את זה עוד יותר קצת, ומבחינה מוזיקלית, עלה לי הרעיון לקחת את השירים הכי מוכרים במרוקו ש, של שנות ה-60. Mm -hmm. ואלה שירים שהם באמת, מה שנקרא, בזיכרון הקולקטיבי המרוקאי. כל החבר'ה שחיו באותה תקופה, ז... מכירים אותם. שירים שכולם מכירים. ולקחתי את המנגינות והבאתי אותם לארץ, וחילקתי שירים אותם. שירים של זמרים מרוקאים. אחרים, מרוקאים, מוכרים, כן. כן. וחילקתי אותם בין, ה... בין אה, כותבים, אהוד מנור, דודו... אה, ברק. ברק. ברק. Uh, היו שם שניים-שלושה, שלושה-ארבעה אפילו, ובסופו של דבר באמת יצא דיסק שקראתי לו מרוקר, מכיוון שאנחנו כמובן הוצאנו אותו מהנפטלין של שנות ה-60, ועשינו את זה יותר שנות ה-80-90, כשהדיסק הזה יצא, ונתנו לו קצת יותר קצב, יותר עיבוד של היום, מה שנקרא. Mm -hmm, mm -hmm. אז היה מרוק, כאילו, על מרוקו, ורוקר, מרוקר, okay. זה היה okay. המשחק מילים. כן. Okay. ואחד מהשירים, הכי מוכרים, גם שם, גם בארץ היום, זה יממה, לאממה. וזה yeah. מתוך תקליט שלדרים. ש... כן. היטיט, כמו שאומרים. היית, הדבר הזה טוב, יכול להיות. טוב, הייתה לנו פה חפלה, <laughs> אה, ריקודים, עניינים. ואנחנו אה, רוצים עכשיו לשמוע משהו חדש. אה, חדש יחסית, זה שיר שיצא, זה לא השיר שהתכוונו קודם, אהבה בין הקירות, שהוא יותר חדש, אבל זה שיר שנקרא והימים חלפו. ודמיינתי לעצמי פרדה מאישה מאוד אהובה. ואנחנו נפגשים שנה אחרי. ועצם הפגישה הזאת, איך היא מתנהלת. אז תקשיבו לטקסט. הנה, בואו נשמע. זה פעות כפיים מהשיר הקודם. עכשיו אנחנו מתחילים עם השיר הקודם. למה אתה מפעיל את זה? לא, זה לא זה. זה בדיסק. זה בדיסק, זה בדיסק, כן. אתם רואים ככה אנחנו שתים לנו בין המדיומים השונים, בין הפורמטים השונים. הנה, זה. Thank <laughs> you. כמהו, זה לא הלך חבל, ההורים שלך אותו אהבו, ככה זה בחיים, כן ממש יום יפה היום Thank <laughs> you. בשבילך שעוד יבוא מי שהוא אני חייב לזוז נתראה פה ושם אל תשכחי משרידה של חולה השפע. לא ידענו איך ליצור את הקשרים, לא ידענו איך לשמור על רגעים בהם אהגנו, בהם רצינו, והימים חלפו. אבל תראי אותך כאילו כלום. לא השתנה. וואו, זה אוי, מדהים היה. זה טוב. כן. אז דיברנו כאן כשהמיקרופון היה סגור, על הגיוון העצום שיש פה במוזיקה של, של אביטולדנו, במה שאתה שאת, מדלג בטבעיות, מפה לשם, וחוזר, והולך ומגיע, ו... ומחדש את עצמך כל הזמן. עכשיו, אתה יודע, זה קשה נורא להסביר את הדברים האלה, אבל אני חושב שבילדות שלי, אני הרי גרתי במרוקו עד גיל 16 כמעט, 15 וחצי. היו שם מצד אחד החיילים האמריקאים, שהיו להם את המועדונים שלהם עם הג'וקבוקס, ושמענו את הוואם על זה עשיתי מחרוזת, שאולי נשמע אחר כך, אם תרצו. מאוד נחמד. אבל... ליד זה היו, הייתה, היו גם הצרפתים ששלטו כן, במרוקו. נכון. וב-56' אמנם הייתה עצמאות, אבל המרוקאים עדיין, הצרפתים עדיין חיו במרוקו עד שנות ה-70, 80' וכולי. Mm -hmm. והתרבות הצרפתית הייתה מאוד נוכחת, אז גדלתי גם על אז נבור, על ברל, על ברסנס, על אדיד פיאף, על איב מנטון, על ז'אן פרה, על כל הגדולים האלה. במקביל, הייתי שומע את המוזיקה האמריקאית, שזה קודם כל, אתה יודע, נתחיל עם אלוויס פרסלי, ופאץ דומינו, ו... וריי צ'ארס, ו... ו... וכל ההשפעות האלה. ספגתם את ו... כולם. ונוסיף את זה, שאימא שלי, עקרת בית, לא יכלה לעבוד בבית ולהכין ול... ולנקות ולסדר, בלי לשיר את סמי אלמוג רבי וסלים הללי, mm -hmm. שכל היום גם זה... טרטר לי <laughs> במוח. אז כל ההשפעות האלה, בסך הכל, הן... בוודאי. מוזיקה שמתחברת לסינתזה מסוימת, שאתה איכשהו מוציא אותה. נכון. לאורך השנים. ובאמת, ברוך השם, אני רואה את עצמי מבורך בעניין הזה שאני יכול לשיר כמעט כל דבר. וזה... זה עוזר לי גם להלחין כל פעם בשדות זרים, מה שנקרא. זה מטמטם קצת את הקהל שלי, הרבה פעמים, כי הוא לא יודע כבר איך לעקוב, אבל זה אני וזה הרפתקה. אתה ממציא את עצמך מחדש ה... כל ה... פעם. אני הא... האינדיאנה ג'ונס של המוזיקה. כן. <laughs> <laughs> <laughs> זה טוב. <laughs> <laughs> אז הנה, הנה אבי טולדנו ממציא את עצמו מחדש ב-1970, זה פסטיבל שירי הילדים הראשון, <laughs> חנוכה 1970. והוא עולה על הבמה עם איזה ילדה קטנה, בת עשר נדמה לי, שקוראים לה רית הנבי. ו... והנה, זה השיר שזכה. השער היסטוריה. השער היסטוריה. והנה, זה השיר שזכה במקום הראשון, בפסטיבל הראשון. אז בואו נשאל כולנו, למה ככה? למה ככה? לא ידעת. ככה סתם אולי? למה ככה? <חל> כבר נמאס לי די, למה דווקא? לא יודעת. דווקא להרגיז, דווקא. דווקא למה? דווקא להכעיס, למה ככה הגדולים? שואלים ושואלים ונראה... and embora el in on i i doing it את המוח. למה ככה הגדולים שואלים ושואלים ונורא מבלבלים לי את המוח. למה יו יו? לא יודעת. יו יו זה נחמד. למה יו יו? יו יו למה? תני לי עוד אחד. למה רותי? לא יודעת. למה? היא לא בשבילך! למה אתה חלקולי? שואלים ושואלים, למורך ובגדיל מולך את המוח. למה אתה חלקולי? תמורה. שיר נדה, אוקיי. מחזיר אותנו הרבה איזה, מאוד איזה אחורה. איזה, אתה, אתה, איזה. אני, אני הייתי אז, כן, טוב, אני הייתי ילד, גם אמירה הייתה ילדה. חבר'ה, גם אני הייתי ילד. אתה גם <אז> היית <אז> ילד. <אז> ואתם יודעים מה? זה שיר נצחי. <אז>, באמת, אין מה לעשות. יש שירים שאתה שומע אותם, ואתה אומר, נכון. אלה ש... יישארו לנצח, כמו שאמירה אמרה לנו כאן, שם מקבורים סגור. שומעים פעם אחת ויודעים. זהו. נכון. זה נשאר. שנות ה-60? בוא, בוא נשמע את ה... כזה, אתה יודע... מחרוזת. האנשים שהשפיעו עליי בחיים. בוא, יש, לנו על, יש לנו את זה על דיסק? <אז> כן, כן. בוא נשמע אם זה זה. בוא זה. נראה שזה לא פלייבק. <אז> <אז> אני לא יודע מה יש תביא אותו לדם רבותיי, זה הכל, אבי טולדאנוש, תדעו, זה לא ממש, זה פשוט, זה נהדר. זה לא היה פולנקה. זה לא היה פולנקה. כן, אז הנה. זה אח שלי בעיה. זהו, זה עברנו מפה כן, ל... כן, אנחנו חזרנו מדיסק כן. לתקליט לויניל, אתם תכף תבינו שזה ויניל, כן. אה, כל מילה מיותרת, יאללה, הורה. תימנע נמלווכי העיר והים מלטפת החול Yeah בואו בוא נגיד כמה, כמה עובדות, כן? אם אנחנו כבר פה. אז ככה, תשמ"ב, המצעדים העבריים, כן? הורה, מקום שני, מקום ראשון, חי. <laughs> אבי טולדן, מקום ראשון, מקום שני, כן? אחד כמבצע, אחד כמלחין. שניהם כמלחין. שניהם כמ... אחד כמלחין ומבצע, ואחד כמלחין. אוקיי, נכון. זה אבי טולדנו, ולא נשאר לנו עוד הרבה זמן, ויש לנו כל כך הרבה... אז יש חי חי חי בצרפתית. כל כך הרבה דברים לשמוע. בוא נשמע מה יש לנו כאן בדיסק. חי חי חי בצרפתית. של עפרה חזה. טוב. אגב, אני כתבתי את הטקסט בצרפתית. אני חושב שאני חושב שאני חושב שאני גם חושב שאני חושב שאני חושב שאני חושב שאני חושב שאני חושב שאני חושב שאני חושב שאני חושב שאני חושב תן גלסה, קארג'ון תנדה, אופן דה מוואר אבנדוני, אני מסנתה, פורטון סיפרה דה טועה Le cœur qui revit, j'entendais va, va, va Et rappelle-toi, la lueur dans la nuit Une fleur sous la pluie, la clé de la vie Je t'ai cherchée, sans t'ai trouvé J'ai même pensé que tu n'existais pas Et j'ai traîné, sous le soleil זה, זה נהדר. כן. <laughs> מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לשמוע אולי את הורה בצרפתית? יש לנו כאן את ה... זה... על הדיסק או ש... לדעתי זה שיר אחרי זה. שיר בוא ננסה, אחרי בוא זה. ננסה, בואו ננסה. בר... אתם רואים בוויניל כמה קל, יש לך עטיפה, יש לך רצועות, <laughs> הקול, הכל <קטור> חופשי. כן, הכל כתוב וזה מסודר. כן. אבל זה גם חלק מה... מהעניין. נו, יש לנו משהו? יש לנו, בואו נראה. יש לנו, בואו נראה אם זה זה. Oh! טוב, זאת הייתה גרסה בעברית שאנחנו שמענו קודם על תקציב, נכון, נכון, נכון, שמענו נכון. אותה בדיסק. Okay. אוקיי, אה, כנראה אבל... שרק בעברית זה שווה משהו. תשמע, <laughs> <בעברית> זה, <laughs> קודם כל בעברית זה נהדר. נכון. ואנחנו אה, אה, צריכים גם להשאיר משהו לפעם הבאה, אז אנחנו נשמע את הגרסה הצרפתית. הבא. בפעם הבאה, כן. יש לנו עוד המון, המון, המון דברים שאנחנו צריכים לשמוע אותם. ואנחנו... לקראת לא סיום, לקראת סיום. עוד שעה אחת אה, מ... כן, זה עובר מהר, כן. כי אתה יודע, ו... סיפורים ושירים. ואנחנו אה... רוצים לסיים בשיר שאתה ביקשת. אה, כן, ביקש אני ביקשתי אותו. להביא את השיר הזה, כי הוא, הוא סוג של שיר, אה, שיר עידוד, שאומר דבר פשוט. אה, אנחנו פשוט עם אחד, אנחנו רוצים להיות ביחד. אנחנו חיים ביחד, יש לנו גורל אחד. ובימים אלה, באמת, שכל המדינה ככה, אני לא נכנס לזה, אני לא, אני תמיד, אף פעם לא הייתי חלק מה... יש מילים בעברית שאני, שאני לא אוהב אותן. זה מחלקה, פילוג, חלוקה, כל מה שמפריד, כל מה שמרחיק. בעיניי זה, אני לא יודע, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. אני מחפש תמיד, אתה מאחד את הדבר שמקרב, את האהבה, באמת אהבת חינם, ושמרית אור כתבה שיר נהדר בעיניי. לפני שנה הקלטנו את זה. יש פה דואט עם דוד בן בסט, שחבר טוב שלי. והחלטנו שאנחנו עושים את זה ביחד, הוא כל כך התלהב מזה, שלא יכולתי <laughs> להוציא אותו מזה, אבל הוא באמת אהב את זה מאוד. ועשינו שיר מאוד מאוד יפה, שנקרא בשורה התחתונה. בשורה התחתונה יש לנו רק מולדת אחת קטנה. ועם השיר היפה הזה, אנחנו מסיימים... שעתיים, שעה ועוד שעה, עם אבי צולדנו. אנחנו מאוד נהנינו לארח אותך. תודה רבה שאירחתם אותי. תודה רבה למאזינים. ואנחנו רוצים לארח את בשעה נוספת, כי נשארו עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לשמוע. אתה צריך לשריין איזה חמש שעות, נתחיל בעוד שעה. מרסי, אבי. תודה רבה לכם. תודה תודה, לתאר, תודה רבה. תודה רון, תודה אמירה, תודה, תודה לדותן. ותחזרו אלינו בשבוע הבא, לעוד מעדן ויליל, אני לא יודע מה יהיה, אבל יהיה טוב. בשורה... <עוד <עוד> עם, uh, אבי <עוד> ובשורה התחתונה, <עוד> באמת, כולנו עם אחד. <עוד> <עוד> בואו נשאר <חלק> ככה. ותישארו בריאים. בשורה התחתונה יש מילים ומנגינה, והלב שמתפעל, ממש כמו העם ראשון, וכולנו בתמונה, כשהכל כבר השתנה, מה שבאמת נשאר, זו מולדת קטנה. they have a run up in love in love of the night as it would be and the night we are like my one